Es geht mir gut. Wie geht's Noch es einmal. Dir? Es geht mir gut. Es, geht's? Nein. es geht In, mir gut. Genau, es geht mir gut. Ja. Wie geht's dir? Ähm, mir geht es auch sehr gut. Danke. Freut mich. Danke. Noch einmal? Freu freut mich. Es freut mich. Das schmeicht da. Ist da, Es freudnic, da? În nemțește trebuie să fie totdeauna subiect. Undeva. Es freut mich, ya? Es freut yeah? Es, es get mir gut. Es freut es regnet, ya? Yeah? asta cu es asta tot a. Ah. O -mi intra mintream cap, trebuie. Intra, intră. intră. Gut. Um? Astăzi chiar am avut un exemplu așa, spune. Toată ziua la el m-am gândit Astăzi am avut un vânzător În Așa. Și m-a sunat un coleg Așa. Și după aia am povestit vânzătorului Dieses coleghe Dize... diese Dizer. Dizer Dizer Că e der colegă, Dizer colegă uh -huh. Asta vreau să te întreb Dizer... Eu am zis așa Dieses coleghe Kent deine name nicht mehr E corect? Tu i-ai spus uh, coleg, acest coleg nu mai știe numele tău. Da, asta vreau să-i zic. Uh, în mod normal ar trebui să spui Iren Name. E, Iren Name? Numele dumneavoastră, nu numele tău. Nu, nu, nu, că vorbesc cu el persoanța. Ah, pe a, nu, atunci e corect. Deci, di, deci Dizer. Dizer, Mhm. Uh -huh. A, ah, Am înțeles. Dizer Diese, colege Kent, daine deine sau deinen. Deci este der ea? Ja? ia? Der Și atunci ai dainen. Exact. Name deinen Buster. name. Și dacă Buster. spunea nu mai știe numele, nu numele tău? Dieser Kollege, dieser dieser dieser. Dieser kennt den name. Buster. Genau. Kent? den de de de de nu mai știe numele. Deci, sau Dainen? e la acuzativ, nu? E la acuzativ, da, da, da. De este de, Dainen, Den sau Iren, da. dacă îți spunem, dumneavoastră. Da, da. Edici, practic am greșit numai numai Deezer. ăla. Da. A, nu a fost de Nu. No. Da, nu e chiar așa dramatic. Um, și dacă tot a venit vorba, ai să facem ceva cu lucrurile astea, cu dizer. Da, super. Dieser în românește se traduce prin acesta. Da? Dieser. Da. Acesta. Acesta, Și acum el um, depinde de persoana la, la care se referă. Dacă este această femeie, cum spui. Deze frau. frau, da? da? și acest copil. Uh, uh, da skin? da skin, dar atunci dices. Dices skin. Dices skin, exact. Dieses kind. Dieses kind. Deci pui terminația în funcție de persoana respectivă. Am înțeles, dar Înseamnă că atunci dices ăsta e la neutral dices. exact. O să lași cumva cu das. A, da, e, dizes și atunci e das. De, ultima literă e r de la der, der colegă, dizer colegă. Este e, dacă este di, di frau, dize Am înțeles și atunci la neutral e dizes. dizes că este das, nu? Am înțeles. Good. Deci asta înseamnă acesta. Da. Nu, no, acum la rândul lui trece prin toate... Cazurile, dacă spun eu, îi dau acestui coleg o jucărie, cum zice? I chieve. Da, hai zis mai înainte, nu, colegii la neutru, nu, nu, nu, nu, este der-colegă, der-colegă. În ce caz este colegă aici? Nu, nu că el primește. Ah, el a dat Dizem, exact. Dizem, colegă, ein spilțăig. Dizem, colegă, ein Spielzeug, exact. Și dacă îi dădeai colegului, nu acestui coleg, Ich gebe einem. Nu, coleg. einem înseamnă unui coleg. Unui coleg oarecare, da? Colegul Aha. lui? Și atunci dem-coleg. Dem-coleg, exact. E, e articol hotărât. Dar cumva tot da. cum trebuie să fie. Da, pentru că e la dativ. e la dativ, exact. Da? Deci asta este um, Dizem. Dizem. Good. Gut, dativ. Și cum spui această rochie îmi place. Diese Kleid. este das Kleid. Das Kleid. Așa. Dieses Kleid gefällt mir. Genau. Dieses Kleid Gefelt, Gefelt Mir. Good. Um, și cum spui, părinții au cumpărat trei cărți. Um, părinții. Di? Di Elton. Di care e plural, da? Uh -huh. Di ha Nu ca mai mulți Haben Haben drei buher, gecaufed. Inaugă. Di Elton, haben drei Bücher gecaufed. Și dacă spui, aceasta este pentru Peter. Deezer, na. Deezer, da. Deezer, da. deezer ist für Peter. Este das Buch. Astăzi, dieses ist für Peter. Genau. Dieses ist für Peter. Pentru că este das Buch. Dacă era vorba de o, nu știu, o masă și derdiș, da, deci... era dieser ist für Peter. Deezer, Deezer. Da? Poți să spui și Das ist für Peter. Asta de aici. Asta am vrut să zic la început, dar na, cum am luat-o pe aceasta. Să da, pe da, da. Aceasta. Deci și Das e corect. Da, și mai corect este dieses. Dieses ist is für Peter, da? Dieses Buch ist für Peter. Good. Um, și cum spui um, eu am citit această carte. Ich habe dieses Buch gelesen. Genau, ich habe dieses Buch gelesen. Gelesen. Good. Um, în um, această zi nu pot să vin la tine. Tag. stai a stată trecută. Tag e feminin, nu? Nu, nu, Der tag.. Der tag. In diesen tag kann ich nicht bei kommen. Um, cum spui, luni? Montag. Um, mai corect, mai nemțește de atât? Am montag. Am montag. Yeah? Deci, uh, e puțin că înseamnă că n-am fost atât la întrebare. Ei, ei, când, ei când spun în această zi, ei nu spun in, ei spun an. Am. An sau am? An. an. an. Okay. Și acum, zilele săptămânii sunt masculine. Este der montag, den, der din stagia. Yeah? Da. Good. An cere dativul. Da. An, e da, da. Și cum da, spui e. luni? An? An Montag. Nu, A trebuie să i pui articolul Montag. An dem Montag. Da, da, în dativ. An dem Montag. Exact, an dem Montag. Și asta prescurtat este am. Deci, până la urmă este am, am dar din cauza că inițial este un an acolo. Am înțeles de la an plus dem înseamnă că e am. Exact. Deci, când spui a, în, ziua de aia, în ziua respectivă, nu, nu zici in, ca în românește, ci an. Asta este prepoziția pentru zile. Da. Bun, dacă scriu și scriu am. Sc, da, scriu am. Am, am, am înțeles. Dar dacă spui în această zi, cum spui? An dem tag. A, nu, asta înseamnă în ziua de. A. An. Dizem tag. Exact, este an-dizem. An-dizem tag. Da? Mm. An-dizem tag nu pot să vin la tine. Am-dizem ta am tag. N-ai, Nu, hai mai a? Am-dizem tag. Nu, invers. An-dizem. Deci m-ul este la dizem. Da, așa am zis. Am înțeles? Am. Nu? An, an. An. Exact. An, am zis. Și atunci am Tag Invers. An. <laughs> an Tag Foarte așa. bine. Am Tag kann ich nicht bei dir? kommen În general, când te duci la cineva, spui zu dir. Dacă ești la cineva, spun spui ich bin bei dir. Ich bin bei dem, colegă. Sunt la colegul. Dacă te duci spre el, spui zu Așa și atunci. atunci An diesem Tag. Am diesem Tag. Nein, nein, nein, an. An. Ah, oh, parcă nebun. Dar înțelegi an. de ce e an. Da, da, da. An diesem Tag kann ich nicht zu dir kommen. Genau. An diesem Tag kann ich nicht zu dir kommen. Zu dir kommen. Da? De asta e bine să ții minte an plus dem. Într-adevăr e am în cele mai multe cazuri, dar cum e și situația asta, da? Dacă spui ziua următoare. Cum zici? Am nextentat. Nu, no, nu, no, nu. No. An. An dem nextentat. Exact. Sau an nextem. Nextentat. Ca ai an dizem. An nextem. Da? Da, și atunci dativul. Da. Poți să spui și an... Dem next ten ei ok și atunci Și atunci și atunci nu, tot la dativ pentru că m este în partea cealaltă, este la am. Am înțeles. Deci poate să fie scrie una sub alta. An next Nextem Nextem Next scrie n a umlaut? Da, kh. Exact. Ch Ch exact. Sau am sau nexten. Nexten. Exact. Deci n în ambele două locuri m Da. Numai într-un, or în prima or în a doua parte. Da? Da, în primul am m și în al doilea am n. Sau invers. Sau invers. Exact. Deci asta înseamnă în această zi, sau mă rog, în ziua următoare. Good. Și cum spui... El ne povestește ceva. Er erzählt uns was. Good. Și el ne-a povestit ceva. Er hat uns etwas erzählt. Foarte bine. Și el ne-a povestit ceva despre accident. Er hat uns Fun. etwas țelt. Așa, așa. Luba umfal Fon, fon, fon, fon Fon umfal Da, umfal trebuie să aibă și el articol Fon Dem umfal Exact, că fon cere totdeauna dativul, da? Da, și de aia l-am luat dem Dar acum nu știu dacă e masculin sau neumat De umfal, e masculin, e masculin. Der umfal, da. ok Încă o dată toată fraza? Er hat uns etwas erzählt von umfal Von, von dem umfal Da, numai că ai două verbe Hat și erzählt. Deci, Atunci, al doilea? Er hat uns etwas von, unfall, von dem Unfall erzählt. Exact. Er hat uns etwas von dem Unfall erzählt. Unfall. Și cum spui, el ne-a povestit ceva despre acest accident. Er hat uns etwas von diesem Unfall erzählt. Exact. Er hat uns etwas von diesem Unfall erzählt. Erțelt. Yeah? <coughs> Good. Probleme până aici? Sau neclarități? Mm, nu. Mi-e totuși destul de greu. De, de... Da, da. No, Asta numai prin repetiții. Despre acest accident. Na, acum am ajutor din partea ta și... Na, e mai ușor. Da. Dar totuși mi-e greu să le pun în cap. L că... La un moment dat o să... Nu poți să spui când zici fond. Automat trebuie să ai un M după el. Fondizem, fondem. Sau dacă e o femeie, fonder. Da? Da, da, na, acum. Good. Încerc și o să țin asta. Încerc tot timpul să mă controlez, mă greu. Good. Însă, dacă avem acela, deci această, acest accident, sau poți să spui în românește acel accident, ăla de acolo, Da, da. Acela se spune Iener. Iener. Mit Iot. Cu J. puțin să Scrie-l. Scri acela, cum? E? Iot. E. N. E. R. Iener. Ok. N-am cum cuvântul asta. Ăsta înseamnă acela. Ăla. Care nu-i lângă mine. Și se comporte la fel ca Dizer. Dacă este o femeie. Este Iene. Ienefrau. frau înseamnă acea femeie. Aia de acolo. Da. Acel copil, cum spui? Ienem kind. Nu, e Nu? Da, kind? Ienem kind. Nu? Nu stiu. Ar fi Ienem kind dacă ar fi la dativ. E enes iată. E nou, kind. E înseamnă acel copil. Dieses kind, ăsta de aici, e ăla de acolo. Da. E Good. kind. Nu cred că se folosește pe la noi. Ba, se folosește că nu ai cum să spui altfel, dar probabil că nu ai procesat-o. Când vrei să te referi la cineva care nu-i lângă tine, n-ai cum să zici altfel. Ăla, A, da. De acolo. Ienes. Ienes. Oh. Ia. Good. Um, și la fel ca și ăsta, ca și Diesel, trece prin toate cazurile. La acuzativ este Ienen, Ienem. Da? Ah, ah, terminația terminația e aceeași. Peste da. tot. Exact. Good. Um, tot din această categorie, mai avem un, un tip de stav, asta. Astea spunează pronume, dar nu contează, așa, import, nu e așa important. Dacă vrei să spui, această mașină uh, merge repede. Cum zici? This is auto la gets. Nu, mm. Getschnella No, hai mai mai? Dieses auto? Fert Schnella Fert Schneller ah. înseamnă merge mai repede De deci am spus merge repede Getschnella Schnell, Schnell Schnell Schneller înseamnă mai repede Deci, atunci am zis corect Dieses auto, Fert Schnell Genau, Fert Schnell Dar prima dată mi s-a părut că ai spus Gets Da, și am amorectat, am și, și erau două greșeli în primul rând, la auto nu poți să spui get, că ea nu merge cu picioarele. Da, de aia m-am gândit imediat. Și în al doilea rând nu este cu s, get, se termină cu t, get, dacă ar fi fost. Da, da, da. La tine rezonează prin, în cap, probabil de la get, de la merge, de la s-get. Da. Dar când ai un subiect, da. în cazul ăsta, mașina, sau omul, este get, nu get. Da? Get. Spui s-get, s-get, când... Te întrebi acum cum îți merge? It's good. Merge. It's good. Da? Atunci nu ai alt subiect și de apoi. Good. Revenim. Deci, this is auto, fährt schnell. Și acea mașină merge mai repede. Um, e, auto, fährt schnell. Mai repede. Fiert, schnell. Schneller, genau. Ienes auto, fährt schneller. Nu. Dar un alt, un alt cuvânt în acest context. Astfel de mașini merg repede. Astfel de mașini. Tipul ăsta de mașini. Exact. zolhes. Solche. Nu, de fapt e zolhese că e la plural. E zolhe autos. Zolhe autos. Ok. Da, pentru că auto zic nu astfel nu de mașini, da. da? Da, da. Astfel de mașini. Zolhes. Zolhe, scuze, Zolhe. Zolhe. Good. Și peste astfel. Ia. Good. Și acum okay. mai avem o, o, un mod în care se folosește uh, Zolh de exemplu, cum spui, cu această mașină am mers la mare. Mit solche auto? Nu, cu aceasta. Mit dieses auto? Pinihea mea gefare. Încă o dată scrie? -mi scrie. Mit solche. Nu, nu. Cu aceasta. Mit diese ist. Noi zi faci. Mit diesem Auto. Exact. Mit diesem Auto. Mm -hmm. Bin ich. Mehr se corect, nu la ei. Da, dar este das mer, das mer. Bin ich. Uh, și atunci, mit diesem Auto bin ich. Când te duci la. Da. Uh, folosim an. Ah, când te duci te duci la mare din lateral. Uh, Ato vini an, uh -huh. an mer gefară. Good. Dar dacă te duci în România, cum spui. Mit diesem Auto bin ich nach. Foarte bine. Nach rumänien. Nach rumänien gefahren. Când ai vorbești despre o țară sau un oraș, spui nach. Ich fahre nach Linz. Ich fahre nach Wien, Ja? Nach. Ich fahre zu dir, când vorbești despre un om. Zu dir, zu dem Arzt, zum Kindergarten, da? Și atunci mai un pic. spun ich gehe zu Hause? Wie korrekt sau ich gehe nach? Ich gehe nach Hause. Abă, exact, ich bin zu hauze. Ich bin zu hauze. Ich bin zu Da? Ich gehe nach Exact. Oder ich, na na na na na da? ich bin zu. Ok. Good. Însă la mare, deoarece te duci la ea din lateral, spunem an. An. an. an. an. Și uh, mare, cum am spus, este das. Trebuie să aibă și el articol. Și atunci e an din Mhm. Există în. Ai scris? Da. Good. În limba germană există prepoziții care cer întotdeauna cazul dativ. Da. Mit, von, zu, ia? Ja? Da, da. Nu am scris. Good. Există prepoziții care cer întotdeauna cazul acuzativ. Ok. Da? Așa nu le am scris. Da um, dau un exemplu. De exemplu, fior. Fiuri cer întotdeauna cazul acuzativ după el. Am înțeles. Însă, mai există niște prepoziții care cer fie cazul acuzativ, fie cazul dativ. Ok. Și acum, în funcție de situație, dacă reprezintă o mișcare chestia, ce se întâmplă, este cazul acuzativ. Dacă da. este o chestie statică, este cazul dativ. An este o astfel de prepoziție. Deci dacă tu ești la mare, va fi an plus dativ. Da, an dem Genau. dar dacă te duci la mare, va fi an plus acuzativ. An das mer. Genau. Foarte bine. An das mer. Ia. Ja? An oh, das mer. auto bin ich An das mer. Gevaran. Uh -huh. Iar în loc de andas, uneori, dar nu obligatoriu, se poate scrie ans. Ans. an's da. Ansmer. Este exact cum e am din an plus dem. Da? da? -an, an, an plus, an plus an. das poate să scrie an's. ans. Și întotdeauna când spui mă duc la mare, spui mer, ansmer. mer, Da? Eu mă duc la mare. ia, ja? Good. Deci ai înțeles structura propoziției, nu? Am înțeles, da, da. Cu această mașină. Dar dacă spun cu o astfel de mașină, eu mă duc la mare, cum zici? Mit solche auto bin ich am an, an dem mehr gefand no. sau an das mehr. An das mehr. An das mehr. Mit solche... La solche asta e simplu, la urmă nu mai are nici solches... Bada? Uh, ba da, tocmai mai care. Este la fel ca Diesel. Da? Și deci, atunci ai Soul că este mit înainte. Ah, mit Solchem. Aia atunci. Mit Solchem auto mi uh -huh. das mai gafat. Da. Sau pot spune asta, mit Zolch Ainem. Zolch Ainem. Deci, dacă nu vrei să te complici cu Zolchem, pui Zolch, Zolch, da? un cuvânt da, de sine stătător, și după aia AINEM, mit Zolch AINEM. Mit Zolch auto, bin ich das mi Mhm. Ce mi se pare mai ușor, mit Zolchem Auto. Da, cum. cum mai ușor? Și cum spui cu... <laughs> cu o astfel de femeie nu se poate discuta. Mit solcher frau? Uh -huh. kann ich nicht discutieren? Uh -huh. Dar eu n-am spus că eu nu pot discuta, am zis nu se poate discuta. Mit solcher frau? Zolcher sol sol frau? Can mich Foarte bine, dar... can man, karman, man. Asoba, așa exact okay. așa. Deci, când zici în românește, asta se cheamă impersonal, adică nu se poate. Nu eu, nu tu, ci în general nu se poate. Așa, oh, atunci e. Man, Un man. Genau. Da. Cum spui? Mașina asta um, poate fi condusă ușor. Um, Tase auto. Dizes auto. Dieses auto is light. Zum Fahren. Dar nu sunt sigur. Um, eu așa spune Iona pe limba mea. <laughs> Poți da, aici eu, mă rog, exemplul meu n-a fost chiar cel mai fericit pentru că mai e o problemă de gramatică suplimentară. Ok. Uh, și o să fac o paranteză ca să vorbim puțin despre ea. Okay. Uh, când cineva, un obiect, suferă o acțiune, cum spui, eu repar frigiderul? Uh, repar? repar repariră Reparire, nu niaga, nu? Ich repariere, uh -huh. repariere uh -huh. Frigider, se spune? Dem schrank, trebui, dar nu mai. Ai zis, mai ai zis de la dracuta cei de schrank? E der, der schrank. Der schrank. Ich repariere, dem schrank. De, de? Dem, cum? Nu, că nu, nu i repar lui. lui. Îl repar pe lui el. Nu, cu D reparire den schranka. Genau, ich reparire den kürstranka. Eu repar frigiderul. Bun. Ok, asta e clar. Acum cum zici, eu mananc ceva? Ich esse etwas. Foarte bine. Dar cum spui, eu voi mânca ceva? Ich werde etwas essen. Ich werde etwas essen. Foarte bine. Și el va mânca ceva. Er würde etwas essen. Nu. Mm. Er wird. Er wird etwas, etwas essen. Genau. Deci, practic, când avem viitorul, se formează foarte simplu. Cu verbul werden și apoi infinitivul. Da? Deci eu mănânc... Asta trebuie să-mi explici un pic, infinitiv... Infinitiv, viitor, scuză mă Sau cum am zis? Viitor. Ai zis infinitiv, ai zis se formează infinitiv. Nu, viitorul se formează cu werden și infinitivul. Adică, mai pe când voi mânca, când o să mănânc, este ich verde. essen. Da. Da? Tu vei mânca... Du wirst. Du Du Vii să mănca. Ești. Tu vii Genau noi iel uh, va mânca. Er vede. Nai, no. er vird, vird. Er vird, er wird essen. Er vird ești. Noi vom mânca. Vii vede ești. Genau voi veți mânca. Ii, ii, ii vede ești. Foarte bine. Și ei vor mânca. ZI VERDEN Foarte bine, și dumneavoastră veți mânca? i nu, zi, zi nu. nu. zi VERDEN ESSE nu, zi VERDEN este, numai că scris cu S mare, ia? S mare, da VERDEN de aici, dacă lei de sine stătător, înseamnă a deveni Deci nu în construcția asta Dacă spun, ich werde Arzt, înseamnă eu mă fac medic, eu voi deveni medic Ich werde electrică, Da. Ja? Voi deveni electrician. Dar... Da. El se folosește și ca verb auxiliar ca să formăm viitorul. Ich werde, werde trincă. Ja? Da. Și eu voi repara frigiderul. Ich verde, Der... Da. Ich werde den Kühlschrank reparieren. Foarte bine. Ich werde den Kühlschrank reparieren. Bun, Kühlschrank și el. El va repara frigiderul. dero? Er wird den Kühlschrank reparieren. Foarte bine. Reparieren asta practic tot timpul o să fie la fel, egal ce Exact, asta înseamnă asta înseamnă infinitiv, adică nu i să schimbă forma. Infinite, infinitiv, infinitiv asta este forma aia din dicționar. Essen, werden äh, reparieren da, trinken, da? da? Asta, acum mai este ce și infinitivul. Asta este infinitivul. La verbul a fi care este? A fi pe germană e verde, nu? Nu, asta e a deveni. Este a zain. A deveni. Zain. Zain. Zain este a fi. Asta e forma de infinitiv al lui a fi. Și al lui a avea? Mi s asta înseamnă eu am. Cum e forma lui în dicționar? A avea. Este Nu, Fără ei. Haben. Fără Haben. Haben. Haben este forma lui standard. De dicționar. De dicționar. Ăsta se infinitiv, exact. Și ăsta se folosește ca să obții viitorul. Verbul verden pus la persoana respectivă ich verde, Haben. eu voi avea. Ich verde trinken, eu voi bea. Și așa mai departe. Ok? Deci, practic, habanul asta o să rămână tot timpul la fel la viitor. Exact. La, la final. Da. Numai Schimb cine. Numai exact. Cine va avea sau cine va mânca? Eu, tu, el, noi. Că și Spici în românești este. verde, da, înțeles. Verde trebuie să-l treci pe la toate persoanele. Da, da, da. da, este... da, da. Și în să este la fel. Mânca. Eu voi mânca, tu vei mânca. Deci numai voi vei să schimbă. Mânca exact, rămâne la fel. Exact. Da? Exact, exact. Ei vor mânca. Așa e și în Da. Good. Deci, er virt den repariren. El va repara frigiderul. Da, den külschrank repariert. Foarte bine. Dar cum spui, el a reparat frigiderul? Er hat den Kühlschrank repariert. Foarte bine. Er hat den Kühlschrank repariert. Repariert. Good. Acum? Mai există situația, deci el repare el va repara, el a reparat. Dar putem să ne exprimăm și invers din perspectiva frigiderului. Și anume, frigiderul este reparat. Și atunci, der Kühlschrank uh -huh. ist reparat. Exact, așa e în românește. Numai când nemțește, e o problemă. Okay. Și, a, și anume, e, când, spun, când te refer că frigiderul este reparat, adică te uzi la el în timp ce este reparat, suferă acțiunea de a fi reparat, în nemțește să spune, der Kühlschrank wird Repariert. Deci nu e ist repariat, ci virt repariat. Ok. Hai domne. <laughs> da? E ochiul să-n virt repariat. Mhm. Uh -huh. Mașina este reparată? Da, sau auto ist. Nein. Na, virt. Virt no, rep no, repariat, da? Da. No. este mâncată. Pizza nu știu ce, o iau. Di pizza. Na, na. Pizza. di pizza. Di pizza. Genau, de pizza Wirt Pizza e mâncată. Deci întotdeauna când ai ceva care suferă o acțiune, este mâncată, e reparată, e bătută, e așa, ai forma asta cu virt. Da. Da, să Asta spune? este mâncată acum sau a fost mâncată? E, <laughs> nu voiam să ajungem chiar până acolo. Dacă s-a terminat, este Ist. Ok, Așa, dar nu e cea mai mare greșeală dacă spui Der Krușlang ist repariert. Ok, punct. Da. Înțelegi? Corect, gramatical, este „virt repariert. „Virt repariert. Da? Pentru că se face acum. Da, materiale. se face, exact. Dacă spui Mașina este condusă, cum spui? Das Auto ist virt”. Uh, das Auto wird uh, Nu știu cum e. Cum, cum spui? Cum fui, eu conduc? Ich fare. Eu am condus? Ich habe gefahren. Nu, ich? Ich bin gefahren. Foarte bine, ich bin gefahren, că e verde mișcare. Deci gefahren e forma aia care te interesează pe tine. Și atunci, cum am zis, Mașina este das condusă? Das Auto wird gefahren. Genau, das Auto wird gefahren. Wird Da? Ja? Ok. Că de aici plecasem, era ceva, un exemplu, cu mașina? Deci, este practic... Un... Vir ăsta, acum, auto, virt asta, acum da sauto virt chefani, nu în viitor nu acuma. exact n-are nicio treabă cu viitorul este pur și simplu o întâmplare că se folosește și la formarea viitorului deci viitorul este cu virt plus infinitivul cu forma de dicționar iar când da. obiectul respectiv superacțiunea este virt plus forma de trecut reparirt der kurlschrank virt reparirt di pizza virt okay. de Înțelegi? Da, eu pentru la mine în capul meu când aud cuvântul virt, este Nu, nu este. Este undeva o legătură pentru că, așa cum am spus, virt asta sau mă rog, verdă, înseamnă a deveni. Deci dacă spun de Kürschrank virt repariert, frigiderul devine reparat. asta e în capul lor nemțesc, știi? El este repa devine reparat, se repară. Cineva efectuează acțiunea. Înțelegi? Da, da, da, dar să, da, da, da. să nu te gândești la viitor Că nu are treabă cu viitorul E cu prezentul cu Dacă auzi vir repariră Cineva îl va repara vir reparit acum. acum Sau mă rog da. Acum Poate fi și anul ăsta În perioada da, asta da, da, da, da, da, Știi? Da, da. Este reparat Hai domne. Gut <laughs> Dar cum ți-am spus nu e cea mai mare greșeală de lume Dacă spui Ist reparir -t. Sună cum, așa da, puțin ciudat cum Dar cum trebuie Este cu virt. Da? Strict așa, gramatical asta se cheamă diateza pasivă, adică obiectul pasiv suferă. Cineva efectuează acțiunea asupra lui. Da? Da, da, da. Și cum spune, berea este băută. Das Bier ist... na. Uh -uh. da. das Bier wird getrunken. foarte, bine, das Bier wird foarte, foarte, foarte, wird getrunken. Das Bier da. wird getrunken. Berea e băută, da? Good. Practic, trebuie numai să mă concentrez. Da, acum am explic foarte mult ce in viitor, trebuie să-mi schimb. Ah, chestia nu, asta de că tot, tot facem, ex concentrez. exemplele astea pe care le tot facem, includ automat și lucrurile din urmă. Înțelegi? Exact. Și ca să da. le repeti permanent, nu, nu -ai prea ai cum să le uiți, știi? Nu, nu sunt lucruri pe care le lași deoparte. Nu, și odată ce mi intră în vocabular, e clar, nu-mi Good. Și să încerci să remarci la ei, cum, cum spun, da? Cum, zi, cum, da. Zi, cum zici, de, de exemplu, mașina este curățată? De s -o, wird geputzt. Geputzt, da? Yeah? Oder gereinigt. Geputzt mai mult gepuzt. vorbim. Gepuzt. Da, și gereinigt. mai mult, geputzt. Da? Good. Ok. Deci, să ne întoarcem la zolhul nostru, da? da. Nicodată, cu cu astfel de mașină am mers la mare. Mit solche mit auto bin ich an das mehr gefahren. Genau. Oder mit Zolch einem, ja? Yeah? Mit Zolch einem. Mit Zolch einem. Da. Gut. Uh, și cum spui, în această casă locuiesc prietenii mei. In dieses Haus Wond freunde uh, Scrie asta o În această casă My name, Freunde. Good. Ok, să o luăm pe bucăți. Care este verbul? Vânt. Și cum îl traduci? Locuiesc. Și el locuiește? Ea vânt. Ei locuiesc? Ea... n, -ai, n -ai, nu voi. Ei. ei. Zi. Zi. Zivonen. Zivonen. Da, și atunci. In this house vonen. Pentru că nu e unul singur, e mai mult. Exact. Wonen, mainem Mainen. Freunde. Good. De aici la mainen nu sunt singur. Um, deci, mainen îl De ce are m? C e la dativ. De ce e la dativ? Nu, nu-i la dativ, e la plural. Plural? Dar tot nu-i dativ. nu-i dativ, nu. Că nu le dau lor nimic, ca dacă le dădeam ceva prietenilor, era un dativ. Aici e acuzativ. Da. Și atunci e maine, e maine freunde. Maine, nu mai are fără mâ, fără nimic. Fără nimic, fără nimic. Maine. Încă o dată, in? sau cum mai este im im im im am scris. și im asta e format de uh, im in, in plus de Dar i-am spus în aceasta uh, ok cum atunci ai desem in in in desem nein in diesem deci, în, niciodată, exact, niciodată nu ai în propoziție și dem și dize. Da. Și atunci, in diesem Haus wohnen meine Freunde. Gândește-te... In diesem Haus wohnen meine Freunde. Gândește-te că e ca în românește, deci dize înseamnă acest, da? Uh, hai să luăm un substantiv masculin. Uh, bloc, de exemplu. Ar dem din nemțește în românești ar fi ul, blocul de la urmă, ul, ca în românești ar la urmă, da? Da. da și da, niciodată da. nu ai și acest și blocul. Poți să spui în blocul ăsta, dar nu spui în acest blocul. Niciodată. Spui în acest bloc. Da, clar. Exact așa. Niciodată n-ai în nemcește și dem și dize ori unul ori altul. și poți să da, spui in dem house în casa asta care se vede în casa locuiesc aceștia sau in thism, în această casă. da, ce da corect ești, e corect in, in house. In, in exact nu im ci in nu, in diesem in. In in house. in diesem house vonen meine în această casă locuiesc prietenii mei. good și cum zici um, într o astfel de casă locuiesc prietenii mei. In solchem Haus wohnen meine Freunde. Ia? Yeah? In solchem Haus wohnen meine Freunde. Wohnen meine Freunde. Gut. Și cum spui um, vremea este urâtă? Vremea este? Da, Das Wetter. Das Wetter, das neutral. Și atunci Das Wetter ist schiach. Schlecht. Schlecht, schlecht. Das Wetter das ist Wetter ist schlecht. Das Wetter ist schlecht. Wetter ist schlecht. Da, aici, stai, pute, da. Aici am putea să punem Das Wetter wird schlecht. Da, das Wetter wird schlecht înseamnă vremea devine să strică. Este, am Urmează să fie proastre, uh, rea. Da? Am înțeles Dar acum este. Ea nu suferă. Nu este. spunem pentru că ea nu suferă acțiunea. Nu cineva o face să fie rea. Da. Nu-i cum e frigiderul, este reparat de către cineva, ia? Gut. Da, este și Și cum spui, pe uh, vreme rea se stă în casă. Dacă pe spui... Pe vreme rea. Este bai. Bai. Bai. La o vreme rea, știi? Bai. Bai schlechte veta. Mm -hmm. Bleiben zu Hause. Sesta. Nu. Ah. Cine este subiectul? Veter. Nu. Pe o vreme. Pe o vreme, pe, o vreme. A, pe o vreme rea, tu stai în casă. Bei schlechtem mm Wetter -hmm. du bleibst zu Hause. Da da. Du, du zuhause Hause bleibst. Nu nu. Da. Ä, scrie pe da. casa ai da. schema sub ochi. Da. Da. Bei schlechtem Wetter du blebst zuhause." Așa, Și acum acum. Am scris. Deci, solom pe bucăți. pe care cum începe? Bai schlechte Wetter. Bai, ce este ca prepoziție? Ce cere? Pe și cere P întotdeauna? Dativul, tot timpul. Exact. Deci bai dem schlechte Wetter. Nu, bai schlechte m. E... Deci m-ul ăla trebuie să fie undeva, că Wetter e neutru, da. deci la dativ are m, nu? Da. Da, aici eu șlechtem ăsta, eu nu l-am luat. Nu mă gândeam că și la cuvinte cum ar fi urât, frumos. Da, da, și la astea. Cum? Se pune <laughs> prepoziția la... Da. Nu, nu prepoziția, ba, terminația. Terminația. Băi lește, veta, tu pleci Hause. Verbul nemțește, trebuie să stea al doilea. Da, și atunci bai bei na bei în wetter e un cuvânt eu nu un cuvânt e o unitate ei asta e împreună ok nu poți să pui by verbul după bai, <laughs> da, nu? Pe, da, nu se nu, numără nu, ca nu, la matematică, unde e al doilea. Și atunci bai în wetter bleibst du -tura. Genau. Dar noi când spunem așa, când zic pe, pe vreme rea rămâi acasă, eu nu mă refer la tine personal. Și mă refer în general, se rămâne în casă, se stă în casă. Deci spune în înnelțește man. man. Bei schlechtem wetter man bleibt Hause. Da, dar nu mai că invers. Bleibt man. Bleibt man zuhause, pentru exact. al doilea. Bun, deci încă o dată? Bei schlechtem wetter, bleibt man zuhause. Bei schlechtem wetter, bleibt man zuhause. Bleibt man zuhause. zuhause. Guuuud. Și pe aceeași structură Pe o astfel de vreme uh, Rea uh, Rămâne Stai în casă Rămâi în casă Bei solchem schlechte weta, Man bleibt zu Bai Bei Bei schlechte weta, Nu Bei zolh schlechte By Zolch, Zolch rămâne Zolch. By Zolch, By Zolch, Schlechtem Wetter, Black Man Zuhause. By Zolch, Schlechtem Wetter, Black Man Zuhause. Zuhause. <cute> by Zolch, Deci acum, Zolch, ăsta e simplu, fără el, au, Exact, Zolch rămâne așa, numai că îl pui la ce urmează, că e pe o astfel de vreme rea, da? By Zolch, Schlechtem Wetter, Schlechtem, și atunci prinde, Schlechtem-ul, prinde, prinde dat de la cerul de bai, da? Byzolh schlechte uh, Wetter. Și dacă spun, um, cu o astfel de mașină bună, merg la mare. Mit solch sol solch, solch, solch ja. Dem auto, ja? Merg la mare. Bin ich, bin ich mehr Nu nu nu am mers, ci merg. Așa atunci Mit sol schlecht, nu. <laughs> Da. Cum am zis? Pe mit zolh gutem. Mit zolh gutem auto. Bin ich nu fără, fără. Fahre ich an mer. an das Meer. Genau, yeah, no, fahre ich, badaba, ba, da, fahre ich an das Meer. la mare. Ok. Da. Deci, stat mă gândeam acum, nu avem două verbe Nu mă, fa, no, nu mă făr. Nu mă afară. E singurul okay. verb acolo. Good. Asta nu e chiar o chestie ușoară cu Zolch ăsta, pentru că uh, ai avut tendința să-l eviți probabil și nici nu l-ai remarcat folosit de alții. Da, probabil. La. Dar el mai e la. destul de folosit, că și în românește spui cu astfel de mașină, cu așa mașină mai bine, nu știu ce, știi? Da. Ăla, acolo e. Și el rămâne așa și cuvântul de lângă el primește terminația cerută de prepoziție sau de situația respectivă. Da? da, da, da. Gut bei mit Zolh einem Auto, cu o astfel de mașină. Gut. un pic mai greu asta probabil, după aia o să să mai repede. Da, da, nu, nu e o problemă. Ok. Um, tot din, din uh, categoria asta avem gelbst. Uh, gelbst. Zelbs înseamnă eu însumi sau tu însuți. Singur, da. Da? Adică, și cum, cum, își, își, cum, își, își, cum zici, eu am reparat această mașină. Nici aveți Nu, eu am reparat, atât. Eu am reparat această mașină. Fara ziul. Asa, ich habe auto repariert. Da, auto trecei pe articol. Ich habe das auto selbst. Fara ziul. Na, no. no. ich habe das auto repariert. Genau, ich habe das auto repariert. Asta înseamnă, repariert. eu am reparat mașina, dar eu am reparat această mașină. Ich habe dieses auto repariert. Foarte bine, ich habe dieses auto repariert. Repariert. Și eu am reparat acest frigider. I repariert. În no ce caz e aici? Aici e la acuzativ. Exact. Diesel. Diesel. Diesel. Diesel. Uh -huh. Diesel. have repariert. Ich habe repariert. Dar dacă Azi. spui, eu am reparat singur, eu însumi am reparat acest. Uh, Ich habe selber... Zelber. Uh, și, și în, în continuare de la fel. In den Genau. Ich habe selber repariert. Eu însum l-am reparat, Eu cu mâna mea, da? Ich habe selber gemacht. Zelber. Da? Ja? Um, și dacă spun... Uh, ai, ai făcut asta? Hast du das gemacht? Hast du das gemacht? Asta. Ha, hast du das... Gemacht, genau, hast du das gemacht? Da, mm -hmm. da, hast du das gemacht? Și cum spui, eu trebuie să fac asta. Ich muss das machen. Ich muss das machen. Și eu, eu însă trebuie să fac asta. Ich muss das selber machen. Genau, ich muss das selber oder ich muss selber das machen. Selber, eu însum. selber, da. ich muss das selber machen. Gut. Um, și cum spui... Um, eu nu vreau să vorbesc cu nimeni. Ich will mit niemand mit niemand sprechen. Good. Niemand înseamnă nimeni, da? Da. Dar el este după. Ich will mit niemand. zic după mit ei. Exact. Adativ. Foarte bine. Ich will mit niemand dem. Mit mit Sprechen. Serios? Da. E exact. Exact. Ich, mit... ich will mit niemandem sprechen. Genau, ich will mit niemandem sprechen. Și spui? eu nu am văzut pe nimeni. Ich habe niemanden niemand gesehen. Nein. În ce caz este aici? Este uh, acuzativ. Și atunci ich habe niemanden gesehen. Genau, ich habe niemanden geze. gesehen. gesehen. Da? Deci nimandă de la trebuie trecut în funcție de situație, Dacă e după mit sau alt motiv pentru care trebuie să fie în dativ, dacă spui eu nu-i dau nimănui, cum spui? Ich Acum, nu stai puțin, ich gebe das nimand Dem. Cui nu-i dau? I das exact, că e dativ. Nimănui nu-i dau și, asta, și a, Da, ca, ca și, și în românește Nimeni, nimănui, pe nimeni da. Trece în funcție de caz nu, e, nu are mereu aceeași formă Și așa da, și în nemțește Niman, Nimand, nimandem, nimandem Da? Good Deci încă o Eu nu vreau să vorbesc cu nimeni Ich will mit nimand, Nimandem sprechen Foarte bine Ich will da. mit nimandem, nimandem sprechen în nemzești foarte agresiv când spui Ich will mit niemandem sprechen Ei spun Ich möchte Ich möchte mit niemandem sprechen da, Nu da. doresc să vorbesc cu nimeni Vile foarte ofensiv așa da. yeah? Ich möchte mit niemandem sprechen Gut, ich möchte mit niemandem sprechen Dar cum spui? Nu vreau să vorbesc cu nimeni, ci cu șeful Ich will mit niemandem, niemandem na, Ich möchte mit niemandem sprechen Nur mit dem chef. Nu înseamnă doar. Uh, okay, eu am spus in... ci cu șeful. Nu știu. Înțelegeți. Asta se spune <laughs> zondern. Zondern. Mit dem de mit zondern mi de chef. mit dem chef. Deci nu vreau cu nimeni, ci cu șeful. Zonder este întotdeauna când ai o negație în prima parte. Nu vreau să mănânc asta, ci aia altă. Nu vreau să fac asta, ci... Zonder. Da, Ich mache das nicht, zonder ich schlafe. Da? Zonder da. slafa ich, eigentlich. Că trebuie să fie verbul al doilea. Sondern schlafe ich. Sondern schlafe hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, Da. hei, da, avem două verbe. Ich will mit niemandem spreche. Nein. No, ich will am ich, spreche. Genau, de spreche-n e clar la urmă. Ich, no, ich, ich möchte, cum ar fi, să-l Ich mai, möchte. Ich möchte mit niemandem, sondern mit dem chef sprechen. Genau, sondern, ähm, sondern mit dem chef spreche. Mit dem chef ja. selbst. Mit dem Chef selbst, mit dem Chef selbst, înseamnă șeful însuși, Aha. cu șeful în persoană. Mit dem Chef selbst sprechen. Genau, mit dem Chef, chef selbst sprechen. Perfekt. Ich möchte mit niemand, mit niemand. Mit nimand. Nimandem. mitem mit, mit niemandem, sondern mit dem Chef selber sprechen. Mhm, mm genau. Selber oder selbst uh, sprechen. Selbst. selbst. Da? Selbst sprechen. Sau când îl întrebi pe șef? A în zidă zelst Ce înseamnă asta? Am Ați făcut asta singur? Personal. Că singur poate să însemne fără ajutor. Personal. Ați făcut asta dumneavoastră chiar? Am zidă zelst gemat? Da? Habă în zidă zelbă gemat. Da. Odăni. Asta Ăsta nu e foarte greu. O să-l mai auzi în diverse contexte. Zel, zelbăr da. sau zelbst și înseamnă e însuși el personal însuși. Da, asta mai avem la noi la lucru cu unde cum ca spăchet se elbă Genau, El însuși vine nu-l trimiți, da. nu face altfel vine el însuși da. și îl da. ridică da, Asta îl folosim da. destul de des Și asta înseamnă zelbăr sau zelbst și asta e foarte important că astea nu se modifică în funcție de nimic. Nu primez n, nimic. Ele sunt atât. self și selbă. Da, și înseamnă același lucru. Da. Da? Eu el însuși. Eu însuși, tu însuți, Ea însă și bun Asta e cu selbst, tei când el, nu? Și selbă ră când îți eu. Da. Nu, nu! Și! E, merge și și Da, da, da! Sunt pur și simplu da, lucru, în seamna același lucru, da? Bun. Da. Fragen și hier. Pesept, eu nu am întrebări. Eu am mereu când vi e pe subiectul. E ehm, bei dem uh, uh, by them, tema. Când suntem by la subiect. Când suntem da. la subiectul respectiv. Bei dem tema. Good. Good. Good. Sper da. că astăzi dăm mai mult forță așa dumb ca și data Nu, nu. Încep să se lege <laughs> Cât de cât.